Amen. Okay. Velkommen til den 21. udgave af Feltradio, Radio Tje. Øh, jeg er glad for, at I har, har givet tænd for radioen, øh, for at høre om, om min sidste uge i, øh, i felten, øh, og den sidste uge med, øh, med reelt feltarbejde øh, her i Havanne. Og øh, det vi skal igennem, det bliver nogle af de sædvanlige ting. Der kommer lidt status fra de tre steder, jeg har mit feltarbejde. Der kommer lidt lydbillede hernedefra, der kommer noget... Musik og så kommer der selvfølgelig en, en god stak refleksioner øh, også. Og øh, vi starter med en, med en refleksion, før jeg sådan går til at, at tale om, om status fra diverse felter, fordi det her har været den, den sidste uge øh, med, øh, med reelt feltarbejde, eller hvad man nu siger. Og øh, i den forstand så har det også været nødvendigt at tænke over, hvordan, øh, hvordan lukker man sådan et, et felt ned, hvordan tager man afsked med, øh, med sine informanter. Og det er... Noget af det, som jeg vil prøve at komme, komme ind på undervejs, men, men det er ligesom det, der har været, ja, hvad kan man sige, øh, en lidt væsentlig ting. Øh, det er jo sådan set bare en ting til at lave en, en rigtig, rigtig meget nedbriefing, øh, eller debriefing omkring, hvad man, hvad man har lavet øh, med informanterne, og hvad man skal bruge det til. Øh, og hvordan og hvorledes det kommer til at foregå, det, det skal jeg nok komme mere ind på. Men hvis vi bare direkte hopper til, øh, til status fra, fra felterne, jamen, øh, så øh, har øh, mit største hængeparti været malekon i den forstand, at det der, jeg ikke har filmet særlig meget med, det der, jeg manglede, hvad kan man sige, den der mere personlige kontakt nu, hvor jeg kunne komme ud til at i i sidste uge, så var det et meget, meget stort punkt på, på prioriteringslisten for, for den her uge, og, og jeg var ude at besøge ham, hans mor og, og lille søster i onsdags bor på den anden side af, af Havanna-bugten i et, øh, et af de nye kvarter. Øh, og det var lidt spøjst at gå rundt derude for det første, fordi det minder mig enormt meget om Danmark i den forstand, at rigtig mange af, af blokkene ligner noget, som man kunne finde i Gellerup. Øh, og, med, øh, og det er en anden ting, jeg også skal komme ind på lidt senere, med det lys, der er hernede lige i øjeblikket. Øh, så, så ligner det ret meget dansk sommer, så jeg havde sådan et par gange lidt det til at gå rundt i det skulle godt kunne være gået ordentligt i, i Danmark eller i Galop, øh, da vi var derude. Men det var en rigtig god oplevelse. Hans mor er en virkelig, virkelig skør, men <lød> vældig, vældig sød dame. Øh, og han, bor, eller han bor sammen med sin mor og lille søster i et hus, som er ved at blive bygget, så de har kun reelt et værelse, hvor de alle tre sover, og så et køkken, som mest bare er betonsten, øh, uden sådan et stykke gulv eller, eller noget som helst andet. Og, bliktag og så videre men øh, det lader til at, at fungere og deres hus skal nok også blive fint men det var en rigtig god oplevelse ved derude det, var det her med at komme tæt på, på informanterne er jo en enorm væsentlig ting for at øh, man ligesom kan, kan føle at man eller have en jeg kan sige, grund til at sige at man, man forstår deres, deres handling og deres personlighed deres bevæggrunde når man ved hvad de, hvad de ligesom går i til hverdag øh, jeg filmede lidt derude Øhm, og øh, i forhold til sådan resten af melikon Så var jeg dernede torsdag aften For også at filme Og jeg har ikke været dernede i lang tid Og derfor var jeg også lidt, lidt spændt på at komme ned igen øhm, Men det var også en, en god oplevelse I den forstand at jeg mødte Stort set alle dem jeg kender Dernede, de var der øh, Jeg har fået noget, noget okay film Af folk der Der gør det, de nu de, de gør dernede Dem der dem, der lever der dernede, dem, der fisker, dem, der spiller musik, dem, der, dem, der danser, yes, der, der er nogle ting, der, der giver mening. Øh, mit en, eneste hængeparti er, at, øh, at jeg stadig mangler at lave et interview med Ranke om Malekon, og jeg mangler stadigvæk at filme ham dernede. Øh, og det var egentlig min tanke, at det skulle være gjort her i går aftes, men øh, der havde Ranke ikke mulighed for det, og, og jeg valgte så at blive hjemme, fordi vi havde nogle, en, en diskussion øh, herhjemme i Karshaven. Så der er et hængeparti i forhold til den stadigvæk, at, øh, at det skal være, eller at jeg mangler et, et intervju film, og det satser jeg stærkt på, at det kan lade sig gøre i aften. Men øh, der er jo lige det lille hængeparti, eller i et hængeparti, der er den lille udfordring, at øh, Fidel Castro han døde i nat, og det har, kan muligvis sætte lidt en kæppe hjulet for, for ting. Det har i hvert fald allerede sættet lidt, en eller ændret mine, mine planer for, hvordan jeg lukker felten ned. Fordi nu hopper jeg så videre til at tale om tegnværkstedet øh, som felt, fordi der var egentlig meningen, at jeg ville lukke det ned ved at have Roberto og Eder på besøg her på mandag. Men mandag er den dag, hvor Fidel han lægger det parat op på Plaza de Revolution, revolution og der har jeg tænkt mig, at jeg skal op, og det er der sikkert en milliard andre mennesker, der også skal. Så øh, de kommer her i morgen, øh, de to, for at, og ligesom at, at tage, tage pænt afsked. Og øh, den måde, som jeg har haft med dem at gøre i den her uge, er, at jeg i tirsdags besøgte vært for at øh, se nogle af hans, øh, hans tegninger, øh, som jeg har købt to af. Øh, den ene, fordi den skal hjem og hænge på mit eget badeværelse, øh, hvor han bruger de her toiletter som motiv. Og den anden er blevet indfødelseskave til Abel. Øh, og derudover så blev det også til et mindre interview i forhold til, hvordan det er, han tænker sine motiver og hvad han eventuelt mangler øh, af udstyr hernede, hvor det primært det er af forskellige farvede kulepen til at lave sine ting. Og derudover, så, øh, så mødtes jeg også med ham i selve øh, tegneværkstedet i torsdags for at have halvandet times øh, tegnesprogs samtale decideret. Øh, og det ændrer egentlig også bare med at blive et interview omkring, hvordan det er at være død og hvordan det kommer til at gå med værkstedet derude fremadrettet, og hvordan... Øh, hvordan eller hvad i det er han vil fremadrettet? og der kan jeg jo sige at det lyder til at han gerne vil til USA fordi at der kommer færre og færre døve ind i, i det her værksted de var otte da de startede nu er de kun fire og der er kommet mange flere som kan høre ind så det er en anden forsamling og af deres bedste venner der er de fleste de er været for børn og familie og så er der Roberto som er gammel og et der er single og ja hvad skal han så lave så vil han gerne til, til Texas til, til sin familie der og se, om han kan komme til at leve som, som kunstner. Virker det umiddelbart til. Øh, men jeg regner med at lukke dem ned ved at øh, få dem på besøg her i morgen. Øh, og så sige sig pænt farvel. Og så er der så det, at jeg skal komme op og give et oplæg på Havandes Universitet om, hvad jeg har lavet hernede. Og der regner jeg med at invitere alle mine mine informanter med op, sådan så de kan komme til at, ligesom at se... Ja, det, hvad det kommer til at handle om. Og så, så er det egentlig det, der er meningen, fordi at de alle sammen godt ved, at jeg skal skrive eksamen herfra fra næste uge, og det kommer jeg nok til at begynde på. Ja, en af de første dage i næste uge skulle jeg gerne kunne gå i gang med det. Og så er der så øh, Karl Abel, hvor jeg sådan set også føler, at jeg er ved at have været færdig med, øh, med mine ting. Øhm, der er en ting, som, øh, som er meget væsentlig herfra, men den hopper egentlig til at tage senere. Øh, pointen er, at Tanja jo er kommet tilbage, og øh, der er gået rigtig meget kæreste i den, øh, i den forstand, at Tanja og Veld er rigtig meget sammen. Øh, primært ligger de ind i inde et værelse og holder om hinanden, og det er jo super sødt. <laughs> men det gør også, at, øh, at det her med at lave forældrebejde i hjemmet er, er en smule anderledes, end, øh, end det har været tidligere, derfor så... Ja så er det som det er, og jeg regner egentlig ikke med, at der kommer så meget mere ud af at være her, udover nogle, nogle få samtaler med at om, om nogle generelle ting. Øhm, og hvordan jeg lukker det her ned, jamen det bliver jo ved at, at blive ved med at være her, og at sige pænt farvel til familien, når, når vi rejser. Øh, Anne-Sophie og jeg her den, øh, den 15. december. Og hvordan jeg så kommer til at lukke øh, Rangier og Malekon ned, ja det bliver, det bliver også lidt svært, øh, eller lidt udfordrende, fordi enten så må jeg også invitere til ham på besøg efter, at vi har filmet og lavet interview forhåbentlig i aften. Eller også så bliver det, til bliver det op på universitetet, når jeg skal holde det her oplæg. Men derudover, lige i øvrigt med, med her fra Carabelle, der var jo fødselsdagsfest her i søndags, som jeg var ikke nåede at, at, at melde jer noget som helst om sidst, så I får lige herom lidt et lille lydbillede af sang for Avelito. Med hele familie og venner samlet Og det foregår sådan at der bliver sådan en fødselsdagssang Så puster man lys ud Og så får man småt flødeskum i hovedet øh, Det er meget, meget sjovt at se øh, Jeg har også noget video af det Så det er der nogle af jer der måske kan komme til at se Når, når jeg engang kommer hjem Men øh, I får lige et, øh, et lille lydbillede her Af fødselsdagssang for Apellitum Og så får I øh, et af Apellets yndlingsnummer I hvert fald det er et af de nummer Som jeg har hørt allermest hernede øh, Som hedder øh, I Medios Eller Oh Min Gud Blandt andet med, med pitbull og jandell øh, og chagall. Og det er et, åbenbart et, et forholdsvis stort nummer her. Så der kommer lige lidt lydbilleder og noget musik og så øh, og så skal jeg prøve at lukke luk det her ned. Men er øh, god fornøjelse med lydbilleder og musik og med jænder. til den lidt mere refleksionsprædel del øh, af ugens program. Og øh, nu hvor de fleste ting er, er i hvert fald lukket ned, så øh, er, det, er det helt store spørgsmål, jo, om jeg har fået det med, som, øh, som jeg skal. Og det er et ufatteligt godt spørgsmål, som jeg har valgt at stille mig selv her. Øh, for jeg ved ærligt talt ikke, om jeg har fået nok med, jeg ved ikke, om jeg har gjort Øhm, om jeg skulle have gjort mere om jeg mangler noget øhm, jeg synes jeg har fået et enormt godt indtryk af Cuba af, af hvad jeg leder efter men det her med at sige noget konkret og noget klogt omkring det på nuværende tidspunkt synes jeg er, er rigtig rigtig svært øhm, jeg virker eller føler mig egentlig mere fyldt op med, med indtryk frem for at jeg har en eller anden klar retning af hvad, hvad jeg skal øh, det hænger selvfølgelig også sammen med at, at det her med at lave antropologien jo er ja hvad kan man sige ammerne svært fordi der er jo ikke lige sådan en, en standardbog der siger at på dag 3 der skal du have noget dertil og på dag 4 skal du have noget dertil og på dag 27 skal du have noget dertil til øh, det kommer sådan øh, Lidt på måde at få, synes jeg. Og det er... Det er ret interessant. Øh, og det er også super frustrerende. Og super forvirrende. Øh, jeg synes, igen, jeg har fået meget med. Men... Men, men da jeg tror der ikke, der er så meget andet at gøre end at vente til, at jeg sidder i Danmark igen. Og så skal jeg prøve at samle det her til, til noget, som, som jeg kan bruge. Øh, I forhold til... Øh... Min markør for, om jeg har fået det, jeg mangler, eller det, jeg skal bruge, er, er rigtig meget i forhold til det visuelle produkt. Og der mangler jeg stadigvæk et par små ting. Jeg mangler lige et par, par småklip herhjemme fra Karsabell. Jeg mangler som sagt at filme Ranke og lave interview med ham nede på, på Malikånd. Jeg mangler nogle lydklip. Og så øh, kommer jeg også til at filme i forbindelse med de her mindedage for, for Fidel. Øh, og der kan jeg jo så sige med det samme, at et øh, Stød faktisk øh, allerede nu er ved at ødelægge mit, øh, mit visuelle produkt. Øh, og, og det kan jeg så hurtigt forklare, hvordan det er, fordi at jeg havde tænkt mig, at, at øh, i hvert fald det ene udgave dem skal starte med, øh, med en solnedgang. Over, øh, og hvor der, fordi hernede i, ved, ved min del af Malikon, øh, eller her hvor jeg bor, der er der et hus med et stort øh, Viva fidel på taget, og øh, ideen var, at det her produkt skulle starte med en solnedgang over det her hus, og så skulle man øh, ikke rigtig se, hvad der foregår på huvet, man skulle egentlig bare høre lyd hernedefra, øh, for ligesom at, at markere, at, at det er i det private, det er i det mørke, at man kan, kan tale frit, og det er der, livet er. Det er lidt i, i skyggesiderne hernede. Øhm, men, men, men i og med, at, at Fidel jo ikke er her mere, så er, er, er symbolikken i det jo allerede blevet, øh, blevet fuldstændig anderledes. Og øh, i den forstand, så er jeg lidt mukken på, øh, på Fidel, kom han ikke lige kunne have holdt bare lige et halvt år mere. Øh, og i det hele taget, apropos Fidel, så er det jo en, det er en ret stor ting, at han er, at han er død. Det er... Uh, ualmindeligt svært at, at, at prøve at forklare, hvad, hvad det er, der lige sker. Men det har jeg ikke, det er tænkt mig at prøve en gang i næste uge, hvor uh, I kan jo tænde på jeres radio, og så, så høre et, et lille special omkring uh, Fidel, og, og hvad han betyder i det her samfund, sådan som jeg har oplevet det, og lidt om, om de her mindedage, der kommer til at være. Så det var en lille teaser. Uh, men allerede nu er det, er det jo ligesom et problem, at, at han... Uh, at han har ændret øh, rigtig, rigtig meget symbolik i, øh, i, i mit potentielle visuelle produkt. Så jeg skal lige gentænke, hvordan i hele verden jeg kan gøre det. Øh, men ja, det visuelle produkt er, er den bedste markør, jeg har for at, få det med, for at vide, om jeg har fået det med, som jeg skal have med i forhold til mine tanker. Øh, og jo, jeg kunne godt have filmet mere. Øh, og ja, det er især Malikon, jeg mangler på der. Øh, heldigvis så er det jo ikke noget, der tager noget fra min, min feltrapportsarbejdsproces, at skulle ned på Malikon og filme sent om aftenen. Så i den forstand, så skal det nok gå med de ting, jeg mangler, på trods af, at jeg gerne vil have lukket det hele ned den her uge. Øh, nogle gange, så er der bare nogle, som jeg snakker om tidligere, der er den i det ideelle, og så er det det reelle, og det reelle, det reelle det er nogle gange lidt anderledes end men man, man gerne vil have det. Men sådan er det. Øhm, og så er jeg egentlig nået til et punkt, som er, hvad kan man sige, det mest interessante, der øh, synes jeg, der, der har været i den, i den her uge, fordi det er en, det er en, en samtale/slash diskussion, som, som jeg havde med øh, Abel i over nogle dage i starten slutningen af sidste uge starten af den her uge som tog udgangspunkt i at uh, Tanja og Anne-Sophie og sidder og snakker og jeg fortæller så om mine oplevelser med at, øh, at folk de som mig som der en pengesæk og øh, der går noget galt i hvad kan man sige det sproglige i forhold til at øh, Abel så hørte at jeg prøver at forklare hvad det er øh, og han hørte sig som at øh, tror jeg at jeg får sagt, at kubanerne mangler værdighed, fordi at de alle sammen bærer penge, og at, og at han øver bliver rasende på mig over, at jeg ikke vil give noget, fordi at... Øh, det gælder også i forhold til, til informanter osv., fordi han mener stensikker, at man ikke kan tillade sig at få noget, uden at, at give noget, noget. Og det udvikler sig så til, at vi, vi har nogle, nogle dage her, hvor der, hvor der mellem mig og jeg virkelig er virkelig, er virkelig, er virkelig er dårlig stemning, øhm, hvor jeg... Men vi godt kan godt mærke at der er noget han, er, han, har, han har brug for at sige at det er virkelig øh, svært for mig lige at, at, at, at forklaret hvordan, hvordan vi ender hvor vi gør Fordi det er jeg faktisk heller ikke helt sikker på at jeg ved Men det ender med at vi øh, mandag aften hvor jeg egentlig tænker at det her det er, øh, det er afsluttet At den så kommer op igen øh, hvor vel tager den op Hvor det kun er Tanya og jeg og ham der er, Og så der er her og øh, Tania, hun går ret hurtigt for diskussionen, for det virker ikke til, at hun sådan orker at, at tage den. Og der må, hvis Tania hører det her og er uenig, så må du undskylde, men det var, det var umiddelbart lige mit indtryk. Øh, men det ender med, at Abella og jeg vi sidder og diskuterer, øh, hvor det lykkes mig at forklare omkring de her altså forskelle mellem at og på at komme og be umotiveret. Øh, eller ikke umotiveret, men, men sådan kræve penge. Øh, og så kommer vi også til at snakke om, om det arbejde, vi laver hernede, øh, hvor så også får sagt til mig, og det, det, det er det, der egentlig gør rigtig stort indtryk på mig, det er, at du har jo hele mit liv. Ja, det har jeg på film, og som man siger, jeg har set, hvor mange gange mit navn de står i dine notesbøger. Øh, og hvad skal du bruge det til? Og hvor jeg jo prøver at forklare ham, at, at vi, vi er jo hernede for at lave, hvad kan man sige, en øvelse. Og det, der er svært, er jo, at vi ikke arbejder med Tal på en computer i de her øvelser Vi arbejder med rigtige mennesker Og øh, Hvor vel så efterfølgende så siger til mig At, at han øh, At han ikke nødvendigvis Føler at han ved hvem jeg er Og det er jo en ret hård ting At få videtaget til strækning af At jeg snart har boet her i fire måneder øh, Men jeg kan godt forstå ham Fordi jeg har bare dukket op ham med min øh, Kofferter og nogle, nogle undusbøger Og et kamera så jeg begyndt Selvfølgelig efter aftalingen, men at filme og, og notere ned. Og har ligesom fået alt med. Øh, og, og har en, en ret vag forklaring på, hvorfor jeg skal gøre det. Nå, jeg er mere interesseret i noget, med de kubanske værdier, det, det virker ret hult og ret, ret flat. Øh, og det gjorde mig rigtig ked af det, at han ikke efter sig ja, en efter tid ikke kan, kan sige, at han ikke ved, at han ikke synes, han ved, hvem jeg er. Øh, for jeg synes, det fortæller noget om, hvor, hvor meget man invaderer folks liv, øh, når man er ude at lave, lave det her feltarbejde. Og øh, nu vil jeg prøve at se, om jeg kan kigge i mine feltnoter og se, om der står noget fornuftigt i dem omkring det. Mm. Og meget af det ligger selvfølgelig i den her Hvad kan man sige Sprogbarriere øhm. Som gør at det er svært at være Hvad kan man sige Direkte Det er også enormt svært At vide hvordan jeg er i Danmark Sammenlignet med hvordan jeg er hernede Fordi at jeg er jo fuldstændig ude af mit eget øh, miljø. Og, og det, som også er enormt svært, er, at jeg føler, at jeg er kommet tæt på Abel. Som han, han ganske rigtigt siger, jeg har, jeg har set hele hans liv, og jeg føler, at jeg, jeg kender ham enormt godt. Øh, så man kan man sige, at vores udvekslingsforhold i den forstand er, er, er skævt. Øh, fordi at han ikke har fået det samme af mig, som, som, som, som jeg har fået af ham. Og det er jo klart, jeg har ikke kunne, kunne vise ham mit liv. Øh, blandt andet fordi min forbandede ekstern er gået i stykker. Det er jo også et stort problem i forhold til den her feltrapport. Men jeg har ikke kunne vise ham billeder fra mit liv. Jeg har ikke kunne vise ham, noget var så bælst. Øh, og det har været enormt svært. Og så ender vi jo øvrigt også med en, med en diskussion om øh, antropologi som det her arrogante og kolonistiske fag. Hvilket jo også er... Historie, at man så ud og så ser på, på tredje og så prøver at studere dem og øh, altså det, det, det rørte mig enormt, enormt meget at, øh, at, at, at at det potentielt kunne være sådan han, han opfatter mig og, og, og det vi laver hernede for jeg synes bestemt ikke der er noget kolonialistisk eller i Det jeg synes tværtimod at der er noget enormt hvad skal man sige nysgerrigt Oprigtigt, I hvert fald over min interesse i at være her og finde ud af, hvad det er for et samfund. Det er også derfor, at mit projekt i bund og grund er så, så vagt. Fordi at, at, at det i bund og grund bare er at det at være i, i selve det kubanske samfund, som, som jeg synes der er interessant. Prøv at finde ud af, hvad det er for en størrelse. Og så noget af den diskussion, vi havde i går... Øh, drejet sig om, hvad det er, vi, vi skal bruge vores arbejde til. Og, og det nemme svar er jo, at det skal vi bruge til, til vores eksamen, det skal vi bruge til vores, til vores hvad hedder det, kandidatgrad. Øh, men det er som om, det svar ikke helt nok. Øh, for hvad skal vi med alle de ting, vi, vi optager ved? Jo, men vi skal, og det er det, det, det, der er så forbandet er, at det er så svært at sige, synes jeg, hvad det er, vi skal med, med det, vi laver. Og det er selvfølgelig også et problem, at vi ikke kan forklare, hvad fanden det er, vi laver. Øh, og hvorfor vi gør det mm, for som han siger jamen, til mig jamen, du kan ikke sige noget om Kube fordi du har været 3-4 måneder i, i, i den her øh, pæne forholdsvis sikre del af Havana nej det ved jeg godt at jeg ikke kan men jeg synes stadigvæk at jeg kan tillade mig at sige noget om det her samfund på baggrund af hvad jeg har hvad jeg har set og hvad jeg har oplevet øh, og sådan en anden ting er også at nu hvor vi har været i det her så længe så føler jeg i hvert fald, at jeg er fuldstændig, øh, jeg mangler virkelig et huleperspektiv lige i øjeblikket. Øh, og det frustrerer mig nok også lidt i sådan en diskussion, at, at jeg ikke kan, kan sige noget til det. Men jeg synes, eller det, det, det skal være helt tydeligt, at, at den, øh, den samtale der mandag aften, den var den var virkelig hård. Og den øh, den, øh, den, den ondt at, at tage. Jeg øh, er glad for, at jeg fik den taget, og glad for, at jeg blev siddende i den, men, men, men det, var, det var hårdt. Det synes jeg virkelig det var øh, Og et eller andet sted Jeg er også glad for at have taget den øh, jeg tror det var vigtigt Men øh, nok om Om det Eller hvad man, hvad man nu siger øh, Det lader til at det bliver et af de, de lidt kortere Programmer øh, den her uge Fordi der Ja Jeg ved ikke om det er fordi der ikke er så meget at sige som der var i sidste uge Men øh, Men i hvert fald, øh, jeg kan jo så sige hvad det er der, der venter de næste dage, eller de næste par uger Og det som venter øh, mig er jo så det sidste interview og det sidste filmeri Så venter der noget afsked øh, med øh, med Eda og Roberto i morgen Der venter den store afsked med, med Fidel i, i næste uge Øh, og så kommer der, så laver jeg noget radio om, om det og så øh, så begynder Feltreporten, og øh, der kommer masser af mere afsked i forhold til øh, hvad kan man sige at Tanya tager hjem på onsdag det bliver stort tude dag her øh, det er der fødselsdag så det bliver rigtig interessant så kommer Anne Sofie tilbage om torsdagen og så skal den her feltreport egentlig bare køre og afleveres den, øh, den 13. Øh når vi øvrigt også skal op på universitetet og holde det her lille oplæg om, hvad vi har lavet hernede. Øh, og hvad kan jeg så ellers sige om den her uge? Øh, sådan generelt, jeg tror, vi bliver udladet af disse nyheder den her gang. Øh, det har været den sidste udfælden, eller er den sidste udfælden, og jeg føler også, at sådan, personligt føler jeg, at mange ting er, er blevet afsluttet. Øh, Det er... Øh, I den forstand føler jeg også... Nu er der mange, der sådan har spurgt om... Ah, var du ikke snart klar til at komme hjem? Og det lyder... For nogen har sagt til mig, at det lyder som om, vi har at jeg har og sådan noget og videre. Som I ved, så har, de, har den der hjemmevej også været her i... Kan man sige, I punktform. Nogle gange. Jeg synes stadigvæk ikke, at det har været sådan udbredt, Men alt det her med at lukke ting ned og, og tænke i afslutning... Gør selvfølgelig rigtig mange ting. Øh, og så sagde jeg noget... At noget rigtig interessant i forhold til, øh, øh, hvorfor, hvor svært det egentlig er at være hernede. Fordi Cuba er meget, meget, meget anderledes, end, end hvad man er vant til. Og der ved jeg godt, at så kan man sige, ja, men det er Tanzania også, og det er Kenya også, og det er Papua New Guinea også. Cuba er bare anderledes på en helt anden måde. Og det er det, fordi at der er ikke alle de ting man kender Der er ikke en McDonalds på, på hjørnet Der er ikke lige Coca-Cola Det er der nogen steder, men det er der ikke lige alle steder Der er ikke engelske sange I, i radioen hører man musik, så er det altid øh, Salserytmerne øh, Der kører det er aldrig Det sjældent den her Engelske eller amerikanske pop Som, som man kender, jeg ved godt det også er her Men, men, men i, i høj grad Så er det, det er altid kubansk Det er altid øh, Genkendeligheden, eller det med at finde noget, man kender, mangler enormt meget. Så det her med bare at tage en, en, en, en shoppetur kan også være øh, vildt frustrerende, øh, fordi der ikke kommer noget genkendelighed i det, fordi der netop ikke er varer på hylderne øh, eller noget andet. Og det hele er bare andet, så man er ikke på nettet hele tiden. Man er ikke øh, noget som helst hele tiden. Det er svært at få information, og det er svært, alt er svært. Øh. Og klart, at det bliver, man bliver selvfølgelig mere tryg i det, som, som, som tiden går. Men øh, hvordan kan man sige øh, det er også bare det, at vi, vi bliver aldrig helt kubanske. Vi er altid udlændinge på den ene eller den anden måde. Selvom at jeg heldigvis har haft den positive oplevelse nogle gange, at der er nogen, der har troet, at jeg har været kubaner. Øh, og så har jeg sagt. at du er udlændinge. Ja, Undskyld, så var det ikke lige dig, jeg skulle spørge om noget. jamen det er fint nok. Øh, men der er virkelig mangel på genkendelighed hernede, synes jeg. Og det er øh, muligvis noget af det, der gør det allersværeste at være her. Øh, derudover, så for at få lidt genkendelighed, så øh, det sidste, der skal ske i dag, er, at øh, I får lov at høre noget, noget dansk musik, øh, Sune Wagner, og et nummer, der hedder Hvad der sker, øh, som jeg øh, egentlig har vist hele tiden, at det skulle være med i radioen, og jeg beklager øh, Lydkvaliteten af den fordi jeg jo ikke har selve nummeret som, som fil man har været nødt til at optage det fra førstehveranlægget her øhm, ja, jeg synes egentlig det skal, det skal tale for sig selv for det, det, det rummer lidt det udtryk som jeg synes den her uge den, den har haft og med det så lidt svævende måde slut slutte på jeg ved ikke om det her, programmet her har været så, så skarpt som, som jeg gerne vil have det men sådan er det med det lidt svævende slutpunkt, så får I lov at høre og så øh, lyttes vi ved en gang i næste uge øh, til en Fidel-special. Og så kommer der noget om feltrapporten, og til sidst et, et program om øh, farvel og tak til Cuba. Så øh, det er muligvis, hvad der venter. Øh, det kan være, der kommer et enkelt visuel special ind imellem med anne og jeg, men ellers så, øh, så må det være det. Øh, tak for, at I igen har givet sendt for radioen og lytte med. Jeg håber, at I bliver kloge af det. Jeg håber, det er underholdende. Øhm, om ikke andet, god fornøjelse med Sune Wagner og musikken, og så snart lyttes vi ved i, i den kommende uge. Tak for nu.